Postula sagan, 25. kabli Þrem dögum eftir að festus hafði tekið við umdami sínu fór hann frá Sésaru upp til Jérúsalem. Æðstu prestarnir og fyrir menn gýðinga þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og sína sér þá velvild að senda hann til Jerusalem. En þeir hugðust búa honum fyrir og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sésaríu, en sjálfur færi hann bráðlega þangað. Látið því, sagði hann, ráðamennikar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja mannin ef hann er um eitthvað sekur. Festus dvaldist þar ekki lengur en í átta daga eða tíu. Síðan fór hann ofan til Sésaríu. Dæin eftir settist hann á dómstúlin og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom umkringdu hann gýðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jérúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gáttu ekki sannað. En Páll varði sig og sagði Ekkert hef ég brotið. Hvorki gekk lögmáli gýðinga, helgidóminum, nýja keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gýðinga og mælti við Páll. Vilt þú fara upp til Jérúsalem og hlýta þar dómi mínum í máli þessu? Páll svaraði. Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gifingum hef ég ekkert rámt gert, það veistu fullvel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sé vert, mæli ég mig ekki undan fyrir að deyga. En ef ekkert er hæft í því sem þessir menn kæra mig um, á engin með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus rætti þá við ráðunauta sína og mælti síðan. Til keisarans hefur þú skotið máli þínu. Til keisarans skaltu fara. Nokkrum dögum síðar komu Agrippa konungur og Bernike til sesariu að bjóða festus velkominn. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga lagði festu smál Páls fyrir konung og sagði Hér er fangin okkur sem felik skildi eftir. Þegar ég kom til Jérúsalem báru aðstu prestar og öldungar gíðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja rómverja að framselja nokkurt sakbordning fyrir en hann hefði verið leittur fyrir ákerindur sína og áttes kost að bera fram vörð gegn sakarkiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað Og lét ég drátt á verða, heldur settist dæginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram mannin. Þegar ákjærundurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir neinn þau illræði sem ég hafi búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann um átrúnað sjálfrað þeirra og um jesún okkur, látin mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að þástu þetta og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jérúsalem og láta dæma máli þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátegn hefði skorið úr. Því bauði að hafa hann í haldi þángu til ég gæti sendt hann til keisarans. Agrippa sagði þá við festus. Ég vildi sjálfur fá að heyra mannin. Hinn svaraði. Á morgun skalt þú lösta á hann. Dæin eftir komu Agrippa og Bernike með mikilli viðhöfn og gengu á samt hersveitarfóringjum og eðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Festus böðu þá að leiða Pál inn. Festus mælti. Agrippa konungur og þið menn allir sem hjá okkur eruð stattir. Þarna sjáu því mann sem veldur því að allir gíðingar bæði í Jerusalem og hér hafa leita til mín. Við erum heimta hástöfum að hann sé tekin af lífi. Mér varð ljóst að hann hefur ekkert það framið er dauða sér vert, en sjálfur skaut hann málusínu til hans hátegnar og þá ákvað ég að senda hann þangað. Nú er mér ekki fullljóst hvað ég á að skrifa keisaranum um hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir ykkur og engum fyrir þig, agripa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirheyrslu þá líst mér fráleit að senda fanga og tjá eigyu um leið sakargiftir gegn honum